то наткнувся на витоптану траву і шматки закривавленої тканини. Кров була і на корі, і на листі, медунок біля стовбура. Тут він наче пробував себе перев'язати. Але далі, за поваленою черешнею, сліди губилися, і я не відразу засік відбиток його підошви, уже вище, по схилу. Цей гуєв, також дещо знав про орієнтацію на місцевості, але від мене так легко не втечеш. Я так собі прикинув, що він міг відірватися максимум метрів на 500, і тоді я вирішив піднятися на горб і далі рухатися гребенем. Йому один шлях до Пищатинецької дороги, кілометрів за три лісом, і я хотів наздогнати його ще до дороги. Втім, все сталося зовсім не так, як я думав. так таки влаштував засідку, але не там, де я чекав. Коли я переліз через повалений стовбур і, вийшовши з кущів, подерся під гору, ось тут він і влупив по мені. Якби я і далі йшов по приструмок, у мене б взагалі не було шансів. Мене врятував старий клен, прийнявши частину куль, решта лягли лівіше». Я впав у траву і не встиг точно побачити, звідки він стріляв. Десь від струмка, але так, ніби з тих кущів, що трохи далі. Міркував я, підтягуючи гочкиса. Я виставив його наперед, поклав дуло на корінь, що випинався із землі при адземку клена. З такої відстані вже можна стріляти і можна влучити, — повторив я подумки. «Гуєв! Здавайся!» – гукнув я, не піднімаючи голови, з єдиною метою, щоб той хлопець озвався чи бодай ще хоч раз стрельнув. Але він мені не відповів. Побігти, вочевидь, він також вже не міг. Я трохи вичекав і, намацавши в траві якийсь обламок, що сили пожбурив його подалі в бік. Проте і ця хитрість не спрацювала. Тоді я чомусь вирішив, що гарнізонник притягівся під кущем чортового базнику. Там начебто ворухнулася кропива, і, піднявшись на ліктях, я напружено вдивлявся у тому напрямку. Захиталася гілка, і я сіпнувся до гочкиса, але вчасно помітив сойку, що прухнула через кущ, і тоді... Приминаючи кулеметом траву перед собою, я почав повільно підповзати вздовж струмка ближче до того куща. Завмираючи, прислухався до кожного шурхоту. Проте найбільше допікали невеликі зелені жабки, які, здавалося, проклали собі стежку через мою спину, і я мусив хитати плечима, струшуючи їх. Напевне, Деякий час це ще тривало б, і невідомо, чим закінчилося б. Але звідкись із глибини лісу враз долинули віддалені одиночні постріли. Три чи чотири з рівними інтервалами. Так ніби стріляли по мішені. Звичайно, я відразу згадав про віллі. Цієї ж миті з протилежного боку струмка метрів за двадцять від мене Проте зовсім не з-за того куща, що я думав, знову влупив ППШ. Не інакше, зачувши постріли, рускій подумав, що то свої. Він сік траву у тому місці, де я ще недавно лежав, і було зрозуміло, що він втратив мене з поля зору. Різко смикнувши ногою, я знову відчув біль у стегні, і все ж, Стараючись не випустити з прицілу гарнізонника, натиснув на гашетку. Черга вийшла голосною, але надто короткою. Пролунало характерне клац, і було ясно, що у Гочкіса закінчилися набої. — У сволоч! — долетів до мене схожий на стогін окрик Гуєва. Він також вже не стріляв. «Що, бля, патрони кінчились? Знову обізвався він зі своїх кущів. І в голосі руського було порівню і зловтіхи, і відчаю. «Нічого, токоматрі, не абасцис!»